Борщ варила Як побрались ми з Богданом Підвелась я рано-рано Встала -рано, борщику зварити Чоловіка підкорити Та й пішла я по капусту А там діток густо-густо І о Каті, і Кирпаті Зупинилась я на кать. А пішла по бараболю Глипу ній пустує Коля Голосисте, рожевеньке Упізнав одразу неньку хниче Хочу я до Каті з роду всі в нас язикаті. Щоб на дні збиралася сила, По буряк я ще ходила, Був там вибір із христин, Не могла не принести. А як рвала я горох, Упіймала зразу трьох. Ліду, Іванка, ще й Софійку, Каверзушку, Довговійку. Доки монялася з ними, Бог послав мені якима. А верталась по окріп, То знайшовся ще й охрім, Так, допоки борщ варила, Вісім діточок зловила. «Гей, сідайте всі до столу, насипатиму по колу, всі ви любі, дітки божі, ніби з грядочки пригожі». А в сусідів ця примовка і коротка, і неловка, так у них же тих дітей лиш ведот як Соловей. Он воверка, то сімейка, доки скличе, попогейка, Наче маку дитинчат, вже імен не вистача Грицик, Мицик, Два Степани, Шура, Ліда, Роксолана, Саша, Маша, Три, Володіщ Чи Андріївних у моді, батько, прадіц Базавлука, Люся-баба, Люся-внука, Галя, Аня, Каролина, Надя, Віта, Іярина, Гапка-Діна і Милашка, Полікарп, Семен і Пашка Геть замучили дяка, як побачить, вже гека це чужинське, це не гоже, це вже є, а це не Боже. Кожен рік, по три, по п'ять легше родить, ніж називать. Сідай, козаче, не дратуй землі, присісти з нами лихо не посмій. Вже конопельки журавель он сіє, І весна веснянки сіє на чолі. З коромислами обрію пішли По синяву довірливі тополі, Те, що назад не поверта ніколи, По самі вільця в душах понесли. Лоскоче степ'єм сонячні ступні, Цілющі трави стелять килимами, Таке пізнать вдалося Тобі й мені, хіба, коли були ми коломами. Мов до молитви: "Світ увесь притих, Господній дух незримось крізь витає. І ріка, що в друге зроду не впускає, гукає втретє: "В неї увійти. Життя, воно всього лиш переліт. І може статись, випаде згадати". Немов найбільше Найдивніше свято, як ми отут сиділи на землі. Марійка в сім'ї Богдана Не тільки людям, пташі ці малі. Вона добрий день лагідно казала. Просила в груші грушку із землі, І та з вершечка кращу посилала. Знайомилася з кленом, ворітьми, Така чудна, про себе все лепече, Хто б насміявся, так хочеш, Гріх візьми, язик не повертається, Не зречі. Грод весь облюбила мобджола, І сапкою, хоч більша та за нею, не жде, щоб загадали, вже й пішла, ягничці рве травичку за межею. Годує так веселий гусенят, моєї щастя більшого не треба, не гонить їх, самі услід летять за нею, як за мамою, повз тебе. А ти питаєш, як чи прижилась? Це не вона, вони в ній поселились, така доросла й водночас мала, така сирійська й водночас все синє, обняв би. І сховав її в душі. Та як це показати все при дітях? Щоб тільки йшла отут, по спориші, Богдан було, віддав би все на світі. На неї раз розсердитись не зміг. Ну як ти будеш сердитись на неї, коли вона страждає більше всіх? Все ж, керебер тут справдою твоєю повипускала якось карасів, то потім три дні проголодувала. Покаятися краще й не просіть, і перепелів теж повипускала, ніщо живе їй краще не давай. То все одно, що випустить самому, казав Богдан, і знову забував, і знову давав. Не скаржився нікому. За очі ті, що й труту заберуть, за серце, що чутливіше звіриних. О, Господи, спасибі, що ти тут, у цій маленькій дівчинці Зорині. Інакше як поясни, що при ній Стає значним усе і найдрібніше, бува, в свята заб'ється в бур'яні, й одна сидить сія найщасливіша. Присядеш коло неї, і усе, за чим спішив, постане суєтою. Жук, гнойовик, планету он несе, мов єроглів чапля над водою, замреш ураз од мови вишини і щастя, що в журбі до половини. Хоч все життя своє перегорни Не відшукать подібної хвилини. Саме знання, що є вона, така, Змінило світ і нас усіх у ньому, Промовиста, хоча й неговірка, Із нею ти завжди у Бога, вдома. Якийсь лиш місяць тутечки. А бач, вже на ім'я вся вулиця гукає, Хвалився бондар заяча губа, Що вже й крайок пісеніє, співає, а це знайшла засохлий ясинок, гусей Горголя знахарка ганяла, вмочила корінь у джерелі разок, і той прийнявсь, аж бабу налякала, приніс хвитько півмертвого кота, вона й того взялася рятувати. Горголя сполотніла, перестань, не можна з рук у смерті виривати. Я й то заподібне не берусь, корости набереся чи ще гірше. Як не врятую, я сама помру. Сказав той погляд, от землі чорніший, Десь понесла, де гралась, у вишняк. І там, якби хто глянув на ті сльози, не тільки б смерть котячу перейняв, я ось скажу, а по спині морозу І цілувала, і пестила, і кіт прихилитався до хати через тиждень. Обліз потроху, виленяв, окріп, ловить став ховрашків не тільки миші. Марійічко, не знаю, що й казать, горголя шамкотіла винувато, Слова свої я можу взяти назад. Ти ж не бери на себе так багато. Звідтоді дружить з бабою. Та більш таки частить за річку до гафії. В монастирі там книг, читай любі. Розповідай, личичком ясні. Вже встигла і до церкви, і на базар. До дзвонаря, й художника, проява. Оце тобі сирітка, божий дар. Оце тобі затуркана, їй право. А що ж ти хочеш? Серце в ній таке. Чи ж можна винуватити криниць?